Влад із Артемом стояли біля пам'ятника Городецькому у пасажі. Бронзовий будівничий, намов на хвильку присівши на віденський стільчик, поспіхом пив каву, навіть не знявши капелюха. Хлопці вдивлялися в знайоме з фотографій обличчя архітектора, наче намагаючись у примружених очах, пана Владислава, прочитати відповіді на свої запитання. «Відколи ми почали спілкуватися на теми Києва, його минулого, говорив Артем, я збагнув, що зовсім не знаю нашого міста». «В якому сенсі?» уточнив Влад. «Ну от, як ходжу вулицями, пересуваюся транспортом, мене Конкретно пресують у маршрутці, метро. Я знаю, деякий боулінг-клуб чи інтернет-кафе розмірковував Артем. Але тільки тепер починаю дивитися на Київ по-іншому. Мені здається, що я бачу за сучасним фасадом обриси справжнього міста. Такий собі віртуальний Київ примружився Влад. Я теж іноді бачу його. Уяви собі, гаряче продовжив Артем, у часи Городецького то було зовсім інше місто. Стояли ще незнищені в 30-х і сорокових роках минулого століття будинки і храми. Люди жили відмінним від нашого життям і хрещатиком. «Бігали смішні трамвайчики, кінні екіпажі і прикольні перші автомобілі», – додав Влад. «А ти уявляєш, якби всі старі будинки Києва збереглися?» Як... «Яке б то було гарне місто», – питав Артем. «То воно і зараз непогане?» – зауважив Влад. «Так» але коли ти мені показав старі листівки, котрі зібрав твій батько, із різними мальовничими куточками, будівлями Києва, Артем уже розмахував руками, я ж просто офігів. Супер місто! Справжня Європа! Ну, це доля всіх міст, розважливо сказав Влад. Вони... З роками, віками змінюють погляд. «Не скажи», – покрутив головою Артем. «Я от із батьками відвідав Іспанію. А там така старовина, мури, фортеці, будинки. Я подумав, що коли наше місто так змінилося, то знайти відповіді на загадки городецького Буде важко. Може, навіть неможливо. Владу стало сумно. Добре, що зберігся старий міст безсмертного і схованка на ньому, а інші можливі місця, які приховують таємниці того часу. Чи є вони? І головне, чи ж ми Маємо, власне, знайти, зітхнув Артем. Слід ще думати і думати, і нарешті розшифрувати трикутний знак із цифрами. Ставай, я тебе сфотографую біля Городецького. Несподівано запропонував Влад і дістав цифровий фотоапарат. То разом сфотографуємося. І Артем попросив якусь молоду жінку натиснути на кнопку фотика. Влад сів на бронзовий стіл до Городецького. Вищий Артем став поруч. І вони завмерли, серйозно дивлячись у фотооб'єктив. 1909 рік нагадував гутаперчу, котра згиналася, скручувалася, розтягувалася, проте не минала. Тобто події, звичайно, відбувалися,